یو صحرا کې دوه کسان رواندي د دوا هلته یو پور وتو او دغه پور دا ډ از کې جوړ شوه ډیر سفا او ډیر بهترین کورو مختلفه کمیوي پهې هر کمره کې په ک لږېلی کور په کې پرتیوي کټونه پهکې پر او ډیری اوخه انداز ادا کول جوړ شوی کټ کې او شیشې په کې دا د وکاسانو دي چې دا کور اولیدو د یو کس وېل چې را الساعه انسان بوي او س ماهر انسان بوي چې دا کور جوړ کړي دیبل کس وېل چې نا دا کور چانل جوړ کړي او دا کور په خپل جوړ شوی خپل کمنه باران او خاطه جوړش او خاطی نه په خپل خستي جوړش به او هغه خستي بیا زنګل نه په خپل ونی راغ او قرس او په خپل هور لګیدو دا خخت دي هور کې په خپل په خیشوي او دینه بعد بیا په خپل دا اخزید یو بس یو دیوال جوړ شو دا ست دا نور په خپل جوړ شو دا هر په خپل جو شو دا میزونه او بیا د نور ونې زنګل نناغ او دا میزونه جوړ شو داټونه جوړ شو د هر س خپله جوړ شو. نقص د لومب کسه دا عقل من شو که دا دویم کس دا لومب کس عقل من شو دا دویم کس کم عقل دی ځکه چې دی د هر س پخپله جوړ شو همدغسې مثال د مسلمان او د هم مسلمان دی. مسلمان چې دی عظیم و کائنات که ګوري. ور اوسpkg میں اوځي زمکې تا ورونو تا سینډونو سمندرونو تا ته ته ګور دا هر سداسي یو ترتیب سره روان دي دا نور نظم رنس دی چې په زمکه کې کوم مخلوقات دا اوس وځي دا د نور لري نه چیرې دلتا زمکه کې د نور سمره ضرورت ته چې هغه ته ملون شي نو دا په یو خاص اندازه کې دا شي کوم نه جوړ دې عمداسه د دا ازمکه نه دومره سخت ده چې په دې باندې کم شکم نه بوټي نه روزي او نه دومره نرمه ده لکه د اوپو پشان چې په دې باندې ګرځیدل دان کېږي نو د نه د اسمنه پشان سخت ده چې د دینه بوټي نه روزي او نه د اوپو پشان نرمه ده چې په دې باندې ګرځیدل نه کېږي دا س یو انداس کې جوړه شوی چې د انسان د ژوندګې د لپاره دا, دا, دا بالکل فټ ده دا. عمداسه د دا ټول سیزونه دستوري او داس بوک مې دا داس د انور انسان د خپل اغه جسم کې اره کې بدن کې غورو فکرو کې دا هر څه داسې جوړ دي چې د د پته باندې گواهی ورکړي چې او ذات هغه د جوړولو واده شته او هغه ذات چې کوم دی الله سبحانه و تعالی دی د کائناتو کې د ټول کائنات اسبوک مې د انور دا هر څه الله جل جلاله ده پیدا کړی الله سبحانه وتعالى قران پاک کې فرمایي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله تعالی خالق دې جوړون کې د هر یو سيز او ارى الله په هر سيز باندې نگه باندې هر سيز رب دې ده. هر سيز خالق دې د کائنات او کې قانون دې کسبګمې بس اندونزی که سمندرونه که هر یو څه د یهارس الیک او جوړاونکه الله سبحانه وتعالى دی او دا هر سیز د الله پاک په قدرت کې او په قبضه کې دی چې الله جل جلاله اوه لري په یو سکند کې دا هر څه ختمون شي الله جل جلاله رحمان ذات دی ایر ذات مهربانه دی دا انسان یا د مخلوقاتو د ګناهونو د وجنه لا پاک خلق لا سزا ور کولې نو پمخت از مکه با یو مخلوق جون دینو پد دا هر څه جل دا الله جل جلاله درحمانيت او صفات بانې نظام چي لا پاک ډير مهربانه دي او خلق تعف او بخنه کوي نو کافير دا اغع دا ااده چې ده په خپل پیدا شي او دا خبره دا عكل نه ده او د مسلمان او د موحده عقیده اغه داله چې دا هرڅ الله سبحانه و تعالی په یاد کړی او د هرڅ خالق الله سبحانه و تعالی دی